Salmul 79 Către Duhul Sfânt, Duhul al Cunoștinței Doamne, Duhul al Cunoștinței, dăruiește-ne lumina voia și iubirea ta. Doamne, Duh al Cunoștinței, sfințește-ne cu adevărul tău. Doamne, Duhul al Cunoștinței, dăruiește cunoașterea celor mai presus de fire. Doamne, Duhul al Cunoștinței, dăruiește-ne separarea de Duhul trupului și de Duhul celumesc. Doamne, Duhul al Cunoștinței, de ne darul cunoașterii tainelor cuvântului. Doamne, Duhul al Cunoștinței, dă rieșne de duhurile demonice și diclene. Doamne, Duhul al Cunoștinței, dă ne cunoașterea Sfinților Taine. Doamne, Duhul al Cunoștinței, dă ne Lumina și deschiderea ochilor Conștiinței. Doamne, Duhul al Cunoștinței, dă ne Lumina Lina Sintei Slave. Doamne, duha la cunoștință sfințește cu harul tău cel sfânt.